Любить, не любить. Замість фіранок на вікнах ночі дірява хустка. Тінчаясь, схожа на мене, кусає в розпачі губи і пальці ламає, розкидаючи їх, як пелюстки, і тихо питає в серця, любить, не любить. Ранок придумав сонце, і грається з ним у жмурки. Травень веселе небо розкрешив по калюжах усюди. Ти притулиш щокою до моєї старої куртки, і тихо спитаю серця – любить, не любить? Сльози твої сміються, плаче твоя усмішка. Я свою розхристану душу застебну на останній гудзик». Сонце в твоїх долонях спить, як дитя в колисті, І тихо радіє серце. Любить, любить, любить.